заволав Артур. Він вирвався з-під фордового впливу і без тямного озираючись кинувся до вікна. «Може, це ж вони руйнують дім? Чому я так саджу Форде?» На даному етапі це вже не має значення. Запевнив його Форд. «Дай їм порозважатись». «Порозважатись?» ревнув Артур. «Я їм порозважаюсь!» Він ще раз визирнув у вікно, щоб пересвідчитись, що вони мають на увазі одне і те ж саме. «Я їм покажу, як розважатись!» крикнув Артур уже на вулиці, погрозного вимахуючи напівпорожним кухнем. За час перебування в барі кількість цього друзів аж ніяк не збільшилась. «Зупиніться, вандали, грабіжники!» волав Артур біжучи. «Зупиніться, огидні вездготи!» Хордо, будь-що, треба було наздогнати Артура. Перед тим, як кинутись на вздогін, він попросив пакунок арахісу. Будь ласка, сер бармен передав йому кульок. Значить, вісім пенсів, будь ласкаві. оскаві. Хорт був ласкавий. Він простягнув бармену п'ятифунтовий папірець і запропонував залишити решту. Бармен недовірливо подивився спочатку на гроші потім на форму. Його охопила лихоманка. На мить він закляк. Ніхто на Землі досі не відчував чогось подібного. У хвилини найглибшого стресу будь-яка дієздатна біоформа породжує нечутний сигнал. Він тим сильніший, чим більше відтань від місця народження. Ця відстань на Землі не може перевищити 16 тисяч миль, що є недостатнім для розпізнання сигналу. Зараз Форд-префект перебував у глибочезному стресі, а місце його народження було віддалене від планети Земля на 600 світлових років. Бармен, що відчув сигнал Форда, захитався вражений недбагненісті цієї відстані. І хоча в його мозку такі величини не вміщались, він поглянув на Форда-префекта з неприхованою повагою. Можливо, ви жартуєте, сер бармен, притишив голос у залі, запала мертва тиша. Ви, дійсно, вважаєте, що наближається кінець світу? Так, відповідь була лаконічною. Сьогодні питання розвеселило Форда так, сказав він, усміхаючись, хвилини через дві. Бармен залишив останні слова поза увагою. Відчуття, яке він щойно пережив, вже забулось чомусь собі допомогти, запитав він, нічим. Форд запхнув пакунок до кишені. Раптом у залі хтось зареготав. Та невже ми такі дурні, що можемо в це повірити? Сусід за стойкою був щент п'яний. Його очі вирічились на Форда. Мені здається, забелькотав він, що нам слід лягти на землю, накрити голову паперовим мішком або ще чимось. Накрити, якщо вам хочеться, знезав плечено Форда. Так нас вчили в армії, пояснив п'яничка. Його очі почали довгу подорож назад до недопитого віскі. Це допоможе, поцікавився бармен. Ні, відповів Форд і чемно посміхнувся. Даруйте, вибачився він, мені вже час. Махнув на прощання рукою і вийшов. Хвилину в залі тривала тиша, потім знову пролунав рейгін. Дівчина, яку привів з собою цей ригатун, зненавиділа його від до душі. Їй, здається, значно полегшило б, якби вона знала, що через хвилину її супутник перетвориться на хмарку водню озону і одноокисову глицю. Шкода, що коли настане ця благодатна мить, вона буде надто зайнята власним випаровуванням, щоб помітити це. Бармен прочистив горло. Бар зачиняється. Приймаємо останні замовлення. Почув він свій голос ніби здалеку. Величезні жовті машини стишили хід і почали знижатись. Форд відчував їх наближення. Сказати правду йому не хотілось, щоб стався цей катаклізм. Артур біг, мов очманілий дорогою. Вся його увага зосередилась на бульдозерах, які загладжували уламки того, що нещодавно було його домівкою, і він не помічав нічого: ні раптового принизливого вітру, ні холодного дощу, який линув.